الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادينا أسبأنا إناها إن الله وحده لا شريك له وأسبأنا محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسرنكم أعمالكم ويغفرنكم ذنوبكم ومن يتعن لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل أدن ضلالة وَكُلْنَا ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمة الله ثلاثة تُقَاس در النبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم أداله مَنْ سُتِكَنْ جِوَا جِوَا مَنُسْيَا هو الذي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ Yatlu alaihim ayatih, wajuzkihim, wajalimhumul kitabul kumah. Wainka no min qabilah fiu bala limubin. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya kepada orang-orang ummiin, orang-orang -ara Arab untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan untuk menestikan jiwa-jiwa mereka. Maka kaum muslimin jemaah jumaah rahimakumullah Orang-orang yang mau mensucikan jiwanya maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung Dan orang-orang yang tidak mau mensucikan jiwanya mengotori jiwanya maka dia termasuk orang-orang yang merugi Walaw tiyu ma sawaha dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Faalhamahahujurohawatakwaah. Lalu Allah maha kepada jiwa-jiwa itu jalan kesalahan dan jalan ketakwaan. Kau ada aflahamangzakah, wa kau ada khawamangdastah. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya mahasurah muslimin jamaah jemaah rahimah kumullah bagaimanakah seseorang itu mencetikan jiwanya yaitu dengan cara kita mengisi jiwa-jiwa kita dengan tawhidullah mengisi jiwa-jiwa kita dengan sunnah sunah rasulullah Mengisi jiwa kita dengan ketaatan-ketaatan. Dan adapun orang yang mengotori jiwanya, diisi jiwanya dengan kesyirikan-kesyirikan, kembid'ahan-kembid'ahan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang selama umurnya senantiasa menjaga kesucian jiwanya, maka akan berakibat baik di akhir kehidupannya. Di saat malaiqatul maut, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa-nyawa orang yang senantiasa menjaga jiwanya. Ketika memanggil jiwanya, malaikat mengatakan, Ya ayatul nasul mutmainnah, dan beri yang lain, Ya ayatul nasut taibah. Oh hruji ila maqfiratim min Allahi warahmatan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci. Keluarlah menuju ampunan dan keredaan Allah. Adapun orang-orang yang jiwanya dika, orang yang mengotori jiwanya, selama umurnya maka di akhir hidupnya malaikat memanggil dia. Ya ayatul nafsul khabiisa, ila suktim min Allahi wa ghodat. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan. Dan kemarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jiwa-jiwa ini makhluk Muslimin, ketika dicabut oleh malaikatul maut, maka akan dibawa ke langit. Adapun jiwa-jiwa yang baik, berhasil naik sampai langit yang ketujuh. Ketika diangkat nyawa itu, ruh itu ke langit, di langit pertama meminta dibukakan maka dibukakan pintu itu dan ditanya siapa ruh yang berbau harum ini ini adalah ruh Fulan bin Fulan lalu diantarkan ke langit yang kedua minta dibukakan lalu dibukakan dan terus hingga langit yang ketujuh Di sana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ukubu kitab abdi fi'eliyin tulislah catatan amal hambaku ini di tempat yang tinggi Adapun jiwa-jiwa yang kotor ditolak untuk naik ke langit. Ketika nyawa itu dira, dicabut oleh malaikat, roh itu dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit, sesampainya langit yang pertama langsung ditolak. La tufat ta'ala mabu'abus sama, walaidakhoilah jannah ta'hadzah yani jannah lufi sambil keyat tidak akan dibukakan bagi dia. Pintu-pintu langit. Dan tidak pula masuk dalam surga. Hingga ontah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Di sini ma'asulah muslimin rahimahumullah. Bedanya jiwa yang baik. Dan jiwa yang kotor. Kemudian yang dapat masuk dalam surganya Allah s.w.t. Hanyalah jiwa-jiwa yang baik saja. Dan jiwa-jiwa yang kotor bertola untuk masuk dalam surga. Ya ayatanan mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyyah fadkhuli fi 'ibadi wa jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada rohmu dalam keadaan ridha, kamu redha dan diridhai dan masuklah kamu kepada segolongan dari hamba hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ma'asyarom muslimin, jemaah jemaah rahimakumullah. Inilah fadilah kalau seseorang senantiasa menjaga jiwanya, menjaga kesucian jiwanya dan tidak mengotorinya. Lalu bagaimanakah caranya kita mensucikan mensucikan jiwa-jiwa kita? Yang pertama, apabila kita melakukan kesalahan Melakukan satu dosa, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dosa-dosa itu membuat kotor hati kita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal mu'mina ina atnada, kanat nuktaun sauda fi kalbi. Seorang yang beriman, apabila melakukan satu dosa, Maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa'in taba wa naza' was tak taba sukilahu kalbu. Apabila dia bertobat menghentikan dari dosanya tersebut, maka akan menjadi putih kembali hatinya. Fa'in zada zada' dan apabila bertambah dosanya bertambah titik hitamnya kalla bagharana ala qulubihim ma kan disebabkan perbuatan dosa tadi akan menutup hati mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan maka dari sini supaya hati kita tidak kotor dengan maksiat maka hendaknya apabila kita berdosa untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu Tubu inallahit taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ya ayuhan nas, tubu inallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sehingga <tuhu> atubu inallahil fil yawm yom miatamara. Karena aku sendiri dalam sehari bertobat kepada Allah sebanyak seratus kali. Masraum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Dan dosa-dosa itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar bisa dihilangkan dengan taubat an-nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya dengan cara tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama, nadimah menjauhal dengan kemaksiatan tadi. Kemudian yang kedua, al-ikhlas, meninggalkan dosa tadi. Apabila dosa itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkannya. Dan apabila dosa itu kaitannya dengan manusia, mungkin menghibahi, mungkin mengambil hartanya, maka dengan mengembalikannya. Atau kita meminta keikhlasannya. Meminta maaf kepadanya. Kemudian yang ketiga dengan cara berazam keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan dosa besar tadi adapun dosa-dosa yang kecil maka bisa dihilangkan dengan kita salat lima waktu dengan kita menghadiri salat jumat as-salawatul khamsu wal jumatulal jumat ah, waramadhan ya ramadhan, -ra -ramadhan mukafiratun lima bainahunna Salat lima waktu, hari Jumat ke Jumat, bulan Ramadhan ke Ramadhan adalah pelebur dari dosa-dosa. Ma'asulah muslimin, jamaah Jum'ah rahimahullah. Kesempatan kita bertobat masih terus selama manusia dalam keadaan masih hidup. Akan tapi apabila nyawa kita maka berakhirlah masa tobatnya. Malamnya silalahu yakmul taud al-amdi malamnya gharhir Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama dia tidak sampai mengalami nyawa dalam keadaan di tenggorokan dan juga masa berakhirnya manakala matahari terbit dari barat apabila matahari terbit masih dari timur maka sembahkan masih terus berjalan akan tapi kalau matahari terbit dari barat maka berakhir masa bertobat. Ma'asyar muslimin, jemaah jemaah rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua untuk kita mensucikan jiwa kita dengan kita memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Wa la mu anallahi al-mufi an pusikum fadharu. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa jiwa kalian maka berhati-hatilah Innallaha kana 'alaikum raqiba sesungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasi kalian wama takunufis'nin wama takdumin Qur'an wala tamannam amrin illa kunna 'alaikum syuhudan wa itu fi dhunafih Tidah kalian pada suatu keadaan dan tidak pula kalian baca dari ayat Al-Qur'an -al dan tidak pula kalian mereka satu amalan Melainkan Allah menyaksikan perbuatan kalian Walaupun kita tidak merasa dilihat oleh Allah Allah terus melihat kita Sehingga kita perlu tanamkan dalam jiwa kita Sebab Allah senantiasa mengawasi kita Karena dengan kita memiliki rasa murakobah Memiliki dampak yang baik bagi kita Ketika seorang ingin melakukan kemaksiatan Maka dia ingat Allah menyaksikan Ketika orang ingin meninggalkan ketaatan Maka dia ingat Allah mengawasi Sehingga terus dirinya terjaga dari kemaksiatan Dan terjaga dari ketaatan Dengan memiliki sifat muraqabah Kemudian mahasil Allah muslimi Cara yang ketiga Agar kita terjaga kesen jiwa kita Dengan kita senantiasa melakukan muhasabah Melakukan introspeksi diri menghisab diri kita sendiri Allah SWT berfirman: Ya ayahulaladina amnuttaqallah. Walta'udur nafs ma'buddamatliqa. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa menyaksikan, melihat apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Masalah muslimin jamah jamah alaihikumullah. Rasulullah SAW senantiasa bermuhasabah dengan dirinya akan melihat dalam sehari apa yang dilakukan di hari ini dan apa yang kurang sehingga Nabi kita Muhammad Solomon, apabila satu malam tidak bisa melaksanakan sholat la'il beliau akan mengganti sholat di waktu siang hari maka anda demikian kita juga demikian apabila kita lupa ketinggalan dari sholat-sholat rawatib misalnya kita mengganti dengan mengkodoknya kita ketinggalan salat lain juga demikian. Kita ketinggalan salat Duha juga demikian. Terus kita introspeksi diri kita dalam sehari ini apa yang kurang bagi kita. Sudahkah kita dari subuh melaksanakan salat berjamaah? Atau kita melakukan satu kemaksiatan dalam sehari? Apa yang telah lakukan dari kemaksiatan? Terus kita beristighfar kepada Allah senantiasa. Dengan itu akan terjaga jiwa kita akan kesuciannya. Wabillahalimu waaiyakumulimaniulardho. Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu'an nabiyina muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ajma'in Ma'asara muslimin Jemaah jemaah rahmatullah Pada khutbah pertama Sudah kita sebutkan Cara-cara kita untuk Mesucikan jiwa kita Yaitu dengan kita bertobat kepada Allah SWT yang kedua dengan kita memiliki rasa meraqabah Yang ketiga Dengan kita senantiasa muhasabah Kemudian yang keempat Yaitu dengan kita Merasa Yaitu dengan kita Yang pertama dengan kita bersobat kepada Allah Subhanahu SWT Yang kedua Dengan kita Memiliki rasa murahkabah Kemudian yang ketiga Dengan kita merasa di Dengan kita muhasabah Murahkabah Kemudian yang keempat Yaitu dengan kita Yaitu melakukan Suatu amalan Yang dengan amalan itu Kita bisa menjaga diri kita Dari kebaikan-kebaikan amalan Ma'asurah muslimin, jamaah-jamaah alhamdulillah. Demikian apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa. Menjaga kesucian jiwa kita. Yang nantinya bermanfaat bagi diri kita di akhir hidup kita. Dengan begitu kita akan dipanggil oleh malaikat. Termasuk orang-orang yang suci. Dan nantinya terakhir dengan kita bisa memasukkan surga Nya Allah senantiasa. Allahumma fi l-luqmanin wal-luqmanah, wa al-mu'minil al-ahniyyan al-mu'adz nakassemi antarib mujib da'wat. Allahumma a'izal istilamul muslimi, wa al-luqman wal muslimin. Ar-ombana min azwajina, wa al-riyadina kurtayun, wa jalan takina imama. Ar-ombana min azwajina, wa al-riyadina kurtayun, wa jalan takina imama. Allahumma ya muqallibal al qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi alamin wa akhiru salat